На одну з таких акцій у Львові, присвячену 50-тій річниці радянської окупації Західної України, вийшло понад 50 тисяч осіб. Намагаючись спинити протести, чекісти за цей рік порушили 28 кримінальних справ, притягнули до адміністративної відповідальності зокрема за організацію недозволених мітингів, 1125 активістів. На політичному фронті головною для спецслужби стала боротьба довкола підготовки установчого з'їзду Народного руху України. У квітні керівники силових та правоохоронних відомств КГБ, МВД, прокуратури, Міністерства юстиції змушені були звернути увагу керівництва республіки на серйозність ситуації і рекомендувати цю проблему розглянути на президії Верховної Ради УРСР та визначити заходи з підвищення ролі і впливу в цій справі місцевих рад народних депутатів. Кінець цитати. Органи пропонували прийняти закон закон, про громадські об'єднання, який мав стати інструментом боротьби з незареєстрованими ініціативами. Проте ці поради нічого не міняли. Хоч влада розпоряджалася потужними структурами та необмеженим ресурсом, вона не мала що протиставити свіжій енергії активних громадян. Різноманітні указівки та інструкції з приборкання опозиції гуляли по столах чиновників, які справно підписувалися про ознайомлення. Але від того приписи не ставали здатними впливати на реальність, за якою геть не встигали бюрократи. Тому вже через кілька місяців КГБ змушений констатувати – в новому об'єднанні складається невигідне для влади співвідношення сил між справді опозиційними, насамперед малися на увазі члени Української Гельсінської спілки, та підконтрольними силами. Напередодні з'їзду руху спецслужба планувала встановити діалог із комуністами які увійшли до керівних органів Народного руху України з метою їхньої мобілізації для обмеження впливів Української Гельсінської спілки, притягнути до роботи з викриття планів УГС авторитетних учених, істориків, мовознавців, використати засоби масової інформації. Кінець цитати. На самому з'їзді 8-10 вересня 1989 року тривало протистояння між радикальним і поміркованим таборами делегатів, значною мірою інспіроване владою. Опісля КГБ звітував про зірвані спроби лідерів УГС включити у програмні документи постанови що надають НРУ статус партії і вимагають створення незалежної самостійної держави. Кінець цитати. Проте це була чи не остання перемога на цьому фронті. До кінця року чекісти визнали, виконавчі органи руху були фактично перехоплені активістами УГС. Сюди увійшли понад 20 членів цієї організації, один із чільних діячів якої, Михайло Горень, очолив Центральний секретаріат. Попри те, що упродовж року при управліннях КГБ діяли спеціальні оперативно-слідчі групи, які займалися лише Гельсінською спілкою, вони звітували, що протягом року опубліковано понад 30 компрометуючих публікацій про очільників УГС. А просування оперативним шляхом у середовище націоналістів інформації про привласнення деякими керівниками УГС частини матеріальних і технічних засобів, які надійшли із Заходу, викликало в їхньому середовищі обстановку суперечки – взаємні докори, неприязнь і підозри. Кінець цитати. Улітку 1989-го перед керівництвом СРСР постала ще одна серйозна проблема. Країну струсонули шахтарські страйки. Уперше за багато років Проти влади, яка мала бути втіленням диктатури пролетаріату, почав підніматися сам пролетаріат. Чекістів непокоїло можливе поєднання національно-демократичної опозиції зі страйкарями. Тому вони взялися за активістів руху, які налагоджували зв'язки із шахтарями. На деякий час, КГБ вдалося стати на заваді політизації виступів.